Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <coughs> Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. <coughs>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 Wa attaqullaha al-lazhi tasa'aluna bihi wal-arham, inna allaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuha al-lazina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadidah. Yuslih lakum a'amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuta'illaha wa amma ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khayral hadiy hadyu muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Bekawan fi Dini, Aazani Allah wa Iaakum Ma'ashir al-Muslimin, Rahimani wa Rahimakum Allah. Pada kesempatan ini yang semoga Allah Azza wa Jalla memberkahi amalan kita, kita akan membaca hadis yang ke tiga Berkata Imam Abu Zakaria Yahya Ibn Sharaf Al-Nawawi Rahimahullah Ta'ala Ad Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu Anhu Qala Semi'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yaqulu Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa yastati' fa bi qalbihi wa iman rawahu muslim Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu beliau berkata Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya Apabila ia tidak sanggup maka dengan lisannya Apabila dia tidak sanggup maka dengan hatinya dan yang demikian adalah selamah lemah iman. Diriwayatkan al imamu Muslim rahimahullah. Ikhwani fi din a'azan ya Allah wa iyaqum ma'ashur al muslimin rahimakum Dijelaskan fadilatus Syeikh Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala Al-amru bil ma'ruf wan Nahi anil munkar Amar ma'ruf dan nahi munkar termasuk dari prinsip pokok Islam Ia adalah sisi yang sangat penting Dari Islam Karena sesungguhnya fikum, Dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar Akan menjadi kebaikan Bagi kondisi masyarakat Akan menjadi sebab kebaikan bagi kondisi sebuah masyarakat hmm. Al-mungkar Atau kemungkaran adalah apa yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala Dan Rasulnya Sallallahu alaihi Wasallam. Baik itu berupa ucapan, perbuatan, perangai Ia dinamakan mungkar karena Fitrah dan akal sehat mengingkarinya sehingga dinamakan demikian diberi nama demikian tentunya intinya adalah bahwa ia sesuatu yang Allah dan Rasulnya larang Adapun al-ma'ruf adalah apa yang diperintah oleh Allah dan Rasulnya dinamakan ma'ruf karena akal dan fitrah yang selamat, fitrah yang bersih, akal yang sehat mengenalnya Maka ini barakallahu fikum adalah sisi yang sangat agung di dalam Islam. Al-amru bil-ma'ruf Anil Munkar termasuk sisi yang sangat agung di dalam Islam. Prinsip yang sangat penting di dalam Islam. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah al Imran ayat ke-104 "Waltakum <coughs> minkum ummatun yad'una ilal khairi wa bil ma'rufi wa 'anil munkari wa ulaika muflihun". Hendaklah ada di antara kalian satu umat yang mengajak kepada kebaikan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan faikhwanifiddin ma'asyurul muslimina rahimani wa rahimakumullah Maka perhatikanlah ayat ini yang menunjukkan sisi betapa pentingnya al amr bil ma'ruf wan nahyi anil munkar dan besarnya kedudukannya di dalam Islam bagaimana Allah tabaraka wa taala memerintahkan agar ada di antara umat ini orang-orang yang mereka berdakwah kepada kebaikan memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari kemungkaran karena memang dengannya akan tercipta suatu kehidupan masyarakat yang baik dengan ditegakkannya amar ma'ruf dan nahi mungkar dan Allah azza wajalla pun berfirman dalam surah ali imran ayat 110 masih dalam surah yang sama Allah katakan Kuntum khaira ummatin Ukhrijat linnas Ta'muruna bil ma'rufi Watanhauna anil munkari Watu'minuna billah Kalian Adalah sebaik-baik ummat Yang dikeluarkan untuk manusia kalian memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran dan beriman kepada Allah Ikhwani fi din muslimina muslimin rahimakumullah Maka Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan umat Islam Yang Allah tegaskan dalam ayat ini bahawa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Di mana sifat yang ada pada mereka adalah bi annaha ta'muru bil ma'rufi wa 'anil munkar. Karena umat ini memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Berbeda dengan ahlul kitab. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada mereka syariat untuk beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan mencegah dari kemungkaran. Tetapi mereka tidak menunaikannya. Mereka tidak melakukannya. Oleh kerana itu Allah tabaraka wa ta'ala melaknat mereka. Allah tabaraka wa taala melaknat mereka. Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'ina alladheena kafaru min bani Israel ala lisan Daud wa Isa ibn Maryama. Dalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu, lai tanahouna ammukarin faaluhu. Teladilah antara orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui perantaraan Daud dan Isa bin Maryam. Yang demikian itu karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka tidak melarang, mencegah. Dari kemungkaran yang mereka perbuat Maka Allah subhanahu wa ta'ala melaknat mereka Dengan sebab itu Allah jauhkan mereka dari rahmatnya Allah usir mereka dari rahmatnya Ikhwanifidin a'azzakumullah Tentunya Kabar yang Allah sampaikan di dalam ayat ini Berita yang Allah sebutkan di dalam ayat ini Tentang la'anat yang Allah timpakan Kepada Ahlul Kitab Kepada Mani Ismail Bukan semata-mata berita Begitu saja Cerita tentang orang-orang Di masa lampau, di masa dahulu Namun tujuannya Barakallahu Fikum Sebagai bentuk pula tahdir kepada umat ini agar mereka waspada berhati-hati untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan meninggalkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar sehingga jika tidak Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja menimpakan naam azab yang sama laknat yang sama sebagaimana Allah berikan kepada Bani Israel ikhwanifiddin ma'asyurul muslimina rahimakumullah dan Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang mereka ber beramar ma'ruf dan bernahi mungkar di antara mereka, di kalangan mereka di kalangan Bani Israel Allah sebutkan dalam surah al Imran 113 sampai 114 Laisu sawa'a min ahli al-kitabi Ummatun qa'imatu yatluna ayatil lahi ana al-lail wa hum yasjudun Yaqminuna billahi wal yawmil akhir wayamuruna bil ma'rufi wayanhauna 'anil munkar. Mereka tidak seluruhnya sama. Di antara ahlul kitab ada umat yang jujur. Mereka membaca ayat Allah sepanjang malam dan mereka sujud. Mereka beriman kepada Allah dan hari, dan hari akhir. Serta memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari kemungkaran. Maka kata, Tadilatul Syekh Al-Allamah Al-Fawzan Hafizahullah Ta'ala Warahah Tidaklah seluruh ahlul kitab mereka meninggalkan Amar ma'ruf dan nahi mongkar. Namun ada di antara mereka yang menegakkannya. Yang melakukannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala Tidak membalimi seorang pun. Maka Allah subhanahu wa ta'ala puji mereka dalam ayat ini. Orang-orang yang menegakkan Amar ma'ruf dan lahi mungkar. Oleh kerana itu, Barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala Mewajibkan atas umat ini, agar memerintahkan kepada yang ma'ruh dan mencegah dari kemungkaran karena yang demikian ini akan menjadi sebab kebaikan masyarakat. Tetapi kemaksiatan al-mukhalafat berbagai macam bentuk penyelisihan berbagai macam bentuk pelanggaran syariat akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan. Dan tentunya obatnya adalah dengan melakukan amar makruf dan nahi mungkar. Ketika tersebar kemaksiatan, ketika tersebar berbagai macam pelanggaran agama, yang itu akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan, maka obatnya adalah beramar makruf dan bernahi mungkar sebagai bentuk nasihat kepada orang yang diperintah sebagai bentuk nasihat kepada orang yang dilarang dan dicegah dari kemungkaran dan yang demikian ini kata Syekh Hafizahullah <tik> taala tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan orang tidak masuk dalam kategori ikut campur urusan orang sebagaimana yang dikatakan oleh ahlun nifaq, yang mereka mengatakan bahwa amar ma'ruh dan nahi mungkar itu adalah bentuk suka mengawasi orang lain ikut campur urusan orang lain sudah urusi diri kalian sendiri. Maka dikatakan kepada mereka. Ini bukan bentuk mengawasi orang. Ikut campur urusan orang. Tetapi upaya untuk memperbaiki keadaan. Peribadi ataupun masyarakat. Dan sebagai bentuk nasihat sebagai bentuk nasihat maka engkau memerintahkan saudaramu kepada kebaikan engkau cegah dia dari kemungkaran ini menunjukkan rasa cinta dan sayang Sampaikan nasihatmu, cegah ia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Maka orang yang melakukan dan menegakkan prinsip amar ma'ruf dan nahi mungkar, hakikatnya dia cinta dan sayang kepada saudaranya. Adapun bila, nah, bila engkau membiarkan ia, tidak memperdulikan ia, engkau sungguh telah menipunya dan tidak memberi nasihat kepadanya. Engkau telah menyanyakan hak yang mesti engkau berikan kepadanya. Bukankah agama itu dibangun di atas nasihat? yang nasihat itu berlaku juga untuk amatil muslimin maka ini barakallahu fikum al-amr bil-ma'ruf wal anil mungkar termasuk bentuk ta'awun di atas takwa, di atas kebaikan dan termasuk dari At-Tanasuh upaya saling memberi nasihat dan menunjukkan rasa cinta mencintai kebaikan bagi manusia, bagi orang lain bukan masuk dalam kategori Barakallahu fikum ikut campur urusan orang lain Atau mengawas mengawasi orang lain La. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala Men kaum muslimin bahawa Mereka adalah orang-orang yang suka Attawasi bilhak saling memberi wasiat dengan kebenaran fa wasiatun walaysa wisayatun itu wasiat bukan wisaya itu wasiat bukan mengawasi Allah azza wajalla berfirman di dalam surah al-asr ayat yang ketiga wa tawasau bil haqqi wa tawasau sabr <coughs> <tuh> dan mereka saling memberi wasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesadaran <tuh> sehingga barakah bahu fikum. Ini adalah prinsip yang sangat penting yang mesti. dimakmurkan di tengah-tengah masyarakat muslimin dan sungguh barakallahu fikum Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa telah memberikan sebuah permisalan tentang orang yang memerintahkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar Dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sebutkan permisalan tentang orang-orang ini. Orang yang suka beramar ma'ruf dan nahi mungkar dengan orang yang terjatuh dalam perbuatan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dari sahabat An-Nu'man Ibnu Bashir radhiyallahu ta'ala مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم اشتهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فَقَالُوا لَوْ أَنَّا خَرَقْنَا فِي نَصِيبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِيمًا فَوْقًا فَإِنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى أَيْدِهِمْ نَجَوْ وَنَجَوْ جَمِيعًا Permisalan Orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah dan orang yang terjatuh di dalamnya yakni melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti satu kaum yang mereka mengundi di atas kapal. Kapalnya bertingkat, berdek-dek. Sebagian mendapatkan jatah di bagian atas, sebagian di bagian bawah. Maka orang-orang yang tempatnya di bagian bawah Bila mereka hendak mengambil air Mereka melewati orang-orang yang di atasnya Atau harus naik ke atas, ke bagian atas Lalu mereka berkata orang-orang yang di bawah ini tadi Kalau seandainya kita lubangi saja Di bagian kita ini Sehingga kita tidak mengganggu orang yang berada di atas kita. Kalau mereka membiarkan perbuatannya. Keinginan mereka untuk melubangi bagian mereka, melubangi kapal. Mereka akan binasa seluruhnya. Tapi bila mereka mengambil tangannya, mencegahnya. Mereka selamat dan semua orang juga akan selamat. Ketua Syekh Al Fauzan, hafizahullah Taala, istahmou ayaktarou. Mereka mengundi pada kapal. Mengundi di atas kapal. Siapa yang berada di dek atas, siapa yang jatahnya harus berada di dek bawah. Karena memang biasanya posisi atas itu lebih diharapkan kebanyakan orang. Maka keluarlah undian, selesailah jatah masing-masing, sebagian menempati di atas, sebagian menempati bagian di bawah. Maka orang-orang yang mereka berada di bagian atas, permisalannya seperti orang-orang baik dari umat ini dan ahli agama, orang-orang yang suka berbuat ketaatan. Dan orang-orang yang berada di bagian bawah adalah permisalan tentang orang-orang yang suka melakukan pelanggaran, kemaksiatan. Maka orang-orang yang selalu berbuat mungkar seperti orang-orang yang berada di kapal bagian bawah, di dek bawah. Orang-orang yang mereka berada di bawah Harus naik ke dek atas untuk mengambil air Bolak-balik Mungkin melangkahi orang Akhirnya mereka kemudian punya fikiran Berinisiatif Mungkin saja tujuannya bagus Dengan disebutkan lemnu'zi manfauh panah kita tidak mengganggu orang yang di atas kita sehingga sebaiknya kita lubangi saja sisi kapal ini kebetulan terkadang kalau kapal-kapal besar kayak pelni misalnya barakallahu fikum dek bawah ia berada di di dalam air lah mereka ingin merubanginya untuk dapat air secara langsung tapi air laut tidak harus naik mengganggu orang lah kalau dilobangi kapalnya air akan masuk, semua orang akan tenggelam dan binasa maka inilah permisalan ahli masyarakat yang mereka ingin melobangi kapal islam Karena memang Islam adalah kapal. Yang bisa menyelamatkan dari bahaya. Yang bisa menyelamatkan dari kebinasaan. Yang bisa menyelamatkan mereka dari tenggelam. Kalau kemudian orang yang berada di atas. Membiarkan yang berada di bawah. Dengan keinginan mereka untuk melubangi kapal. Mereka akan binasa semuanya. Yang binasa bukan orang-orang yang hanya ada di bagian bawah. Tapi kapal akan menenggelamkan. Naam air akan menenggelamkan semua kapal tersebut. Tapi kalau mereka mau mengambil tangannya. Mencegah mereka. Menasihati mereka. Mereka akan selamat seluruhnya. Ini permisalan yang sangat jelas. Tentang orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar dan itu adalah keamanan barakallahu fikum dari kebinasaan oleh karena itu ketika turun azab kepada Bani Israel maka tidak ada yang selamat dari mereka kecuali orang-orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar Allah Azza wajalla berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 165, "Alamana suma zukkiru bihi? An jaynal layn haruna 'anissu wa ba'isin bima kanu Ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan kepada mereka, Maka Allah turunkan azab. Maka kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari keburukan. Yang bernahi mungkar. Dan kami siksa orang-orang zalim. Dengan azab yang buruk. Karena sebab kefasikan mereka. Maka ketika turunnya azab. Yang selamat adalah ahlul amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Yang selamat adalah orang-orang yang beramar ma'ruf dan bernahi mongkar. Dan yang binasa adalah orang-orang yang tidak mau beramar ma'ruf dan tidak mau mencegah dari kemungkaran. Mereka bersama orang-orang yang binasa dari kalangan ahli maksiat. Ikhwani fi din ma'asyaral muslimin rahimakumullah Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagaimana kaifiyah tata cara beramar ma'ruf dan bernahi munkar Bahwa ia tidak boleh ditinggalkan selama-lamanya akan tetapi tentunya dengan batas kemampuan dan kesanggupan maka Nabi katakan manra'a minkum mungkaran. siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran kata Syekh menyebutkan amal ladzi au yahtafi fa ala sahibih adapun orang yang tidak dilihat atau orang yang Sembunyi-sembunyi, maka ini tanggungan kepada pelakunya sendiri. Lakinnal inkara yakunu fis syai' al-zahir al yura. Tetapi pengingkaran itu dilakukan kepada sesuatu yang tampak dan yang terlihat. Wallahu ta'ala a'lam istawad. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat. Allah berikan kita taufik untuk menjadi hamba-hamba Allah yang suka beramar ma'ruf dan bernahi mungkar dan juga termasuk ambah -amba Allah yang suka memberi nasihat dan suka diberi nasihat dan itulah hakikat cinta dan kasih sayang. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.